Не інакше, як Бог захистив поему «Хрест від його ока», а я її також тримав під матрацом, доки не з'явився Бердник. До речі, поему «Історія хвороби» винесла з госпіталю Раїса, а конфіскація статті мене не вельми засмутила. «Підпишіть акт про вилучення рукопису», – непривітно звернувся до мене Гебіст. «Підписуйте самі», – відповів я. «Ви крадете в мене літературні твори і хочете, щоб я ці ваші злодійські дії санкціонував своїм підписом. Не діжд Мабуть, оперативник і на що й не сподівався. Викликав мою лікарку і почав на неї кричати, маючи на увазі, очевидно, незадовільно оформлені документи мого обстеження. Але слова були інші. «Навіщо ви його тут тримаєте? Виписуйте негайно. Якщо здоровий, то нехай собі йде додому. Здоровим тут нічого робити». Він свердлив лікарку таким лютим поглядом, що здавалося ось ось вчепиться в її горлянку. Але вона трималося незворушно, ніби не помічаючи його роздратованості. Документи вже оформлені, сказала вона, відтак звернулася до мене. Ми вас виписуємо, ви справді можете їхати додому. А ще через кілька днів я отримав пенсійну книжку. Пенсію мені було призначено максимально – 120 карбованців на місяць. На ці гроші тоді можна було скромно жити. Отже, тепер мені не обов'язково сторожувати. Повернуся до літературної праці. Початок дружби з Петром Григоренком Тепер я частіше бував у Москві. Як інвалідові війни, залізничний квиток мені коштував наполовину дешевше від звичайної вартості. До того ж, в окремій касі для інвалідів війни його не важко було купити. Це було вельми значне полегшення, і я охоче ним користувався. Не становило особливих труднощів о 9-й вечора зайняти місце в купейному вагоні, а наступного ранку прокинутися в Москві. Недалеко від метро Сокольники до моїх послуг була непогана квартира в нашої приятельки, що співчувала дисидента. Я там завжди був бажаним гостем. Звичайно, я помічав, кого до мене в купе підсаджували, але ми з Раїсою так до цього звикли, що не звертали уваги. Можна було б і не витрачати державних грошей на такий банальний супровід. Але ж радянська фінансова система стояла на тому що бюджетні асигнування обов'язково належило витратити. Інакше на наступний рік буде заплановано менше настільки, скільки ти не зумів зреалізувати цього року. В один із таких приїздів я зателефонував дружині Петра Григоренка, людині, чий голос мені був добре знайомий за її радіовиступами на захист чоловіка. Зінаїда Михайлівна запросила мене додому, пригостила обідом, а через годину ми вже їхали до лікарні, де перебував Петро Григорович». Він хворів на діабет, жив на інсуліні. Час від часу доводилося проходити курси лікування. Дорогою намагався пригадати все, що знав про цю незвичайну, всесвітньо відому людину. Кадровий військовий, що під час Другої світової війни командував дивізією. І ось така несподіванка. Після війни очолив кафедру кібернетики військовій академії імені Фрунзе. Це була найперша кібернетична кафедра в Радянському Союзі. Чому вона створена саме у військовій академії, цілком зрозуміло. Але ж не зрозуміло, як її міг очолити вчорашній бойовий комдив. Де він набрав знань для такої праці? Проте вчені, з якими я доволі близько спілкувався, Туртфін, Орлов, Твердохлєбов та інші, визнавали в особі крамульного генерала поважного науковця. Я міг би назвати ще й Сахарово, але вже писав, що до Андрія Дмитровича я ходив нечасто і не був із ним, як мовиться, за пані брата. Проте мені добре відомо, що легендарний академік високо шанував і любив Григоренка. Вони справді були близькі, їм було про що поговорити. Уже це свідчить про глибокий розум та багату ерудицію Петра Григоровича. Загально відомо, що значне місце в його правозахисній діяльності посідає боротьба за повернення кримських татар на свою історичну батьківщину. У благословенний, а проте обділений долею Крим. Якось у розмові зі мною один український письменник сказав «Не розумію, Григоренка, каратись у психушках і за кого? Хіба не їхні предки віками плюндрували Україну? Мені здається, тут справді є щось ненормальне». Віддавати життя за ворогів – це нонсенс. То був не рядовий письменник, а один із тих, щою творчість вивчали українські школярі. Мені було соромно за цю увінчену державними лаврами людину. Нічого примітивнішого і банальнішого, ніж проповідь колективної відповідальності нащадків за дії предків, я не знаю. Гадаю, що це не що інше, як звичайний фашизм. Принаймні те, що робили з кримськими татарами Сталін і його послідовники, і проти чого так мужньо повстав генерал Григоренко, на іншу назву не має права.